Блад слухав цю останню вигадку з такою ж байдужістю, з якою сприйняв і звістку про смерть Монмута. Проте одна ганебна деталь цієї плітки не тільки не залишила його байдужим, але й посилила його ненависть до короля Якова. Його величність погодився зустрітися з Монмутом. Якщо він не збирався помилувати герцога, то цей вчинок з боку короля був неймовірно огидним і відворотним. Адже в такому разі єдиною метою цієї зустрічі було підле бажання потішитися з свого племінника. Пізніше дійшли чутки, що лорд Грей, який був першим помічником герцога, а можливо навіть і головним вождем повстання, купив собі помилування за 40 тисяч фунтів стерлінгів. Пітер Блад Вважав, що цього й слід було чекати, він не міг далі стримати свого презирства до короля Якова. Яка підла, яка мерзенна істота сидить на троні. Коли б я знав раніше про нього стільки, скільки знаю сьогодні, то безумовно, що у драгунів було б значно більше підстав для мого арешту, заявив він і враз поцікавився. А як ви думаєте, де зараз. Лорд Гілдой. Молодий піт, якому адресували ці слова, повернув до Блада обличчя, яке за два місяці ув'язнення майже зовсім втратило свій бронзовий морський загар. Його круглі сірі очі запально глянули на лікаря. Ви дивуєтесь моєму запитанню? Але ж ми бачили лорда останнє в Огалторпі, сказав Блад. Цікаво, де ж тепер інші заарештовані дворяни, фактичні керівники цього проклятого повстання? Думаю, що їхня відсутність пояснюється тим же, що й відсутність Грея. Вони багаті люди і можуть відкупитись. Шибениці чекають тих бідолах, що пішли за аристократами, а самі аристократи, які мали честь очолити повстання, звичайно ж, на волі. Курйозна і повчальна історія. Честю, ми живемо в несолідному світі. З почуттям глибокої зневаги до всього він засміявся і з тим самим почуттям пізніше увійшов до великого залу Тонтонського замку, щоб стати перед судом. Разом з Бладом туди привели Піта і Бенса. Суд мав розпочатися з розгляду їхньої справи. Увесь зал до самих галерей, заповнених переважно жінками, був задрапований яскраво-червоною матерією. Це зробили з наказу пихатого верховного судді барона Джефрейса, який цілком природно віддавав перевагу червоному кольору, бо він найкраще відображав його власну кровожерливість. В кінці залу на підвищенні сиділо п'ять суддів у яскраво-червоних мантіях і важких чорних перуках. Верховний суддя барон Джефрейс сидів посередині. По обидва боки від нього розташувалися члени суду, а ще нижче — присяжні засідателі. Один за одним під конвоєм ввели підсудних. Судовий пристав закликав присутніх до тиші погрожуючи за непослух ув'язненням, і Гомін поступово вщух. Блад з цікавістю розглядав дванадцятьох присяжних засідателів, які дали клятву бути милостивими і справедливими. Але їх зовнішній вигляд свідчив про те, що вони не могли думати ні про милість, ні про справедливість. Перелякані, приголомшені, жалюгідні. Вони скидалися на кишенькових злодіїв, спійманих на гарячому. В душі кожного з них хвиління власної совісті заглушалося страхом перед мечем жорстокого верховного судді.